Фредрік Бакман. Тривожні люди. Розділ 53. Унизу на вулиці, де захопили заручників, Джек намагався зв'язатися з грабіжником іншим способом. Тільки б не дозволити Джиму понести туди піцу. Він думав, думав і думав, бо молоді чоловіки бувають дуже впевненими в усьому і завжди. Але навіть Джекові легше було б з упевненістю на 100% знати, що та бомба – не була бомбою. Тільки б не відправляти тата на сходи для перевірки цієї версії. «Почекай, тату, у мене є!» почав він і взяв слухавку, щоб сказати переговорникові. «Ще до того, як ми зайдемо з піцами, я хочу краще оглянути територію. Я міг би піднятися сходами в будинку на протилежному боці вулиці. Може, звідти вдасться заглянути на сходову клітку?» Голос переговорника звучав скептично. «І що це змінить?» «Можливо, взагалі нічого», – зізнався Джек. «А може, з вікна на сходовій клітці я побачу, чи це справді бомба? І перед тим, як відпустити в будинок свого колегу, я принаймні хотів би знати, що все спробував, щоб перестрахуватись». Переговорник затолив рукою слухавку, поговорив із кимось, напевно, із одним із тих паскут шефів. Тоді повернувся до розмови і відповів. «Так, так». Добре. Переговорник не висловив Джеку захоплення від того, що поліціянт називає свого тата колегою. Та ще й в такій критичній ситуації. Але він і справді ним захоплювався. Джек зайшов до будинку навпроти. Переговорник увесь цей час не клав слухавку і через півтора поверхи здивовано запитав. – Але що це ви там робите? – Іду нагору, – відповів Джек. – А ліфт? – Мені не подобається ліфт. Переговорник говорив так, ніби щойно постукав себе по чолі телефоном. «То ви готові зайти до будинку, в якому бомба і озброєний грабіжник? Але боїтеся ліфтів?» Джек зашепотів у відповідь. «Я не боюся ліфтів, я боюся змій і захворіти на рак, а ліфти мені просто не подобаються». Переговорник наче посміхнувся. «Ви можете викликати підкріплення?» Усі наші співробітники вже на місці, виконують блокування та евакуацію з будинків навпроти. Я викликав іще підкріплення, але ці двоє чекають своїх дружин. Що це означає? Вони випили, треба, щоб дружини їх підвезли. Випили? Так швидко? За день до новорічної ночі? – здивувався переговорник. Не знаю, як у Стокгольмі, але в нас тут серйозне ставлення до Нового року. Відповів Джек. Переговорник засміявся. «Ви ж розумієте, в нічого не сприймають серйозно». Джек усміхнувся. Кілька кроків вагався, перш ніж поставити запитання, відповідь на яке весь час хотів почути. «Вам уже доводилось мати справу із захопленням заручників?» Переговорник також вагався. «Так, так, таке вже бувало. І чим усе закінчилося?» Заручників звільнили. Злочинець вийшов після переговорів, які тривали чотири години. Джек лисереджено кивнув і зупинився на передостанньому поверсі. визирнув через невеликий бінокль із вікна на сходовій клітці. Побачив дроти на підлозі, які звисали з коробки, на якій щось було написано фломастером. Джек не міг би поклястись, бачачи все з такої відстані, але напис був схожий на літери. Р, І... З-де-ве. В. це не бомба», – сказав він у телефон. «Як, думаєте, що там?» «Схоже на балконі гірлянди». «Що ж, добре». Джек рушив сходами нагору, на верхній поверх. Якщо грабіжник не опустив жалюзі, він міг би заглянути до квартири. «Як ви його виманили?» – запитав Джек. «Кого?» «Злочинця, який захопив заручників минулого разу». Ой, та як завжди, скомбінувавши все, чому ми навчилися. Не говорили заперечельними реченнями, не казали «це неможливо» або «не можете» чи «не хочете». Намагалися відшукати між ними щось спільне, зрозуміти його мотивацію. «І так ви його вивели?» «Ні, ні, звісно ж не так. Я з ним жартував». «Серйозно?» «Так, так, серйозно. Ми розмовляли чотири години». І раптом він замовк. Перше правило, якому нас вчать. Зайняти його розмовою? Не допускати, щоб у слухавці стало тихо? Так, так, саме так. Я не знав, що робити, тому ризикнув і запитав. Чи не хоче він послухати смішну історію? Він замовк на цілу хвилину, а тоді сказав. Ну, ви будете розповідати чи ні? І я розказав про двох ірландців в одному човні. «Ви знаєте цю історію?» «Ні», – відповів Джек. Переговорник набрав у легені повітря. Так от, два брати-ірландці рибалять на морі. Починається шторм, і вони гублять весла. Навколо темрява, хвилі б'ють овчовен, брати вже думають, що настала їхня «остання година». Аж раптом один із них бачить, як у воді щось блискує, і встиг виловити пляшку». Вони витягують корок і… Пф! Перед ним з'являється чарівний дух. Він готовий виконати їхнє бажання, все, що вони захочуть. Брати оглядаються на бурхливе море, на свій човен весел, який так далеко від суші. І перший уже збирається сказати правильне бажання, коли другий радісно вигукує. «Хочу, щоб усе море стало гінесом. Чарівний дух дивиться на нього, як на ідіота, але відповідає: Ну, добре, звісно ж, нехай буде. І п. Усе море стає пиво гінесом. Дух зникає. Перший брат дивиться на другого і сичить: Ти довбаний ідіот. У нас було одне єдине бажання, і ти захотів, щоб усе море стало гінесом? «Ти хоч розумієш, що нам тепер доведеться робити?» Другий брат присоромлено хитає головою. Перший брат у розпачі плескає руками і каже. Переговорник зробив театральну паузу, а не встиг довести суті історії, бо джек закінчив замість нього. «Тепер люрити буде мовчовен!» Переговорник так голосно уфирпнув, аж відлуння пішло у слухавці. «То ви, ви все ж таки чули!» «Моя мама любила смішні історії. Ви змусили злочинця здатись, розповівши йому цю історію?» У слухавці запала мовчанка. «Трохи задовго. Може, він боявся, що я буду розповідати ще?» Переговорник сказав це так, ніби хотів засміятись, але не міг. Джек це зважив. Він уже вийшов на останній поверх і дивився крізь вікно на балкон будинку навпроти. Але тоді не стримав здивування. Що за чорт? Це якесь диво. Що таке? Я дивлюсь на балкон квартири, який тримають заручників. А там стоїть якась баба. Баба? Так, з навушниками. З навушниками? Так. А що за навушники? Скільки буває тих навушників? Яке це має значення? Переговорник зітхнув. «Ну так, дурне запитання. Тоді скільки їй років?» «Десь п'ятдесят, може більше». «То п'ятдесят чи за п'ятдесят?» «Та чорт її, та звідки ж я знаю? Просто баба, звичайно, собі баба». «Та ну, ну, заспокойся. Який у неї вигляд? Вона перелякана?» «Та вона, вона ніби знуджена. Вона точно не схожа на людину, якій щось загрожує». Якось дивно, як на заручників. Та власне, і на сходах точно не бомба, і банк, який хотів пограбувати злочинець, був безготівковий. Я від початку казав, що ми маємо справу аж ніяк, не з професіоналом. Переговорник якийсь час обмірковував почуте. «Так, ви, мабуть, правильно кажете». Він намагався говорити впевнено, але Джек почув вагання. Між двома чоловіками запала довга мовчанка, а тоді Джек запитав. «Скажіть правду, що сталося минулого разу, коли захопили заручників?» Переговорник зітхнув. «Той чоловік звільнив заручників і застрелився ще до того, як ми встигли зайти». Джек увесь день носитиме з собою ці слова, ніби вшиті під шкіру. Він уже почав спускатися вниз, коли переговорник кашлянув і запитав. «Слухайте, Джеку, а можна тепер мені дещо запитати? Чому ви відмовились від роботи в Стокгольмі?» Джек уже думав, чи не збрехати, але навіть на це не мав сили. «Звідки вам це відомо?» «Я розмовляв із однією із нашої шефинь, перш ніж вирушити до вас». Розпитав, хто там є із місцевих. Вона відповіла, що мені варто знайти Джека». «Бо він чортяка крутий!» «І сказала, що кілька разів пропонувала вам роботу, але ви відмовлялись!» «У мене є робота!» «Але не така, яку вона вам пропонувала!» Джек пирхнув, захищаючись. «Усі ви стокгольмці вважаєте, ніби світ крутиться навколо вашого паскудного міста!» Переговорник засміявся. «Та ну, я виріс у селі! Звідки треба було їхати машиною 40 хвилин, щоб купити молоко?» Там ми вважали, що ваше місто ще й яким є великим. Для нас ви були б стокгольмцем. Після цього реготав уже Джек. Усі ми для когось паскудні стокгольмці. Тоді у чому ж проблема? Ви боїтеся, що приїдете на нову роботу і не дасте ради? Джек потер долоні об штани. Ви мій психолог чи що? Здається, він вам потрібен. Зараз нам краще зосередитись, «На нашому завданні». Переговорник трохи побагався, але все ж таки запитав. «Ваш тато знає, що вам запропонували іншу роботу?» Джек уже хотів щось сказати, але переговорник так і не почув відповіді, бо виглянув у вікно на сходовій клітці. Джек побачив, що тата вже немає на вулиці, хоча він мав там чекати. «Чорт, та що ж таке?» – згарчав Джек, Поклав слухавку і побіг. Розділ 54 Зара вийшла на балкон, і там її побачив Джек. Це сталося зразу після того, як у коридорі вона сказала грабіжниці «не робіть дурниць». І їй страшенно забракло свіжого повітря. Зі спини можна було подумати, що Зара рушила на балкон від бредливості, але її обличчя виражало, що насправді від вразливості. Вона сама себе здивувала, втратила контроль, віддалася почуттям. Іншим на її місці стало б трохи прикро, як то буває, коли дізнаєшся, що у вас із батьками однакові музичні вподобання. Або коли куштуєш шоколад, а виявляється, що то паштет. Але зару опанувала паніка. Невже вона заразилася емпатією? Вона ретельно мастила пальці антидепресантом – Знову і знову рахувала вікна в будинку по той бік вулиці і намагалася глибоко дихати. Надто довго їй довелося стовбичити в цій квартирі. Ці люди наблизились і потіснили її простір. Вона до такого не звикла. Зара притулилась до стіни на балконі, щоб унизу на вулиці ніхто не бачив її за поручнями, Поправила навушники і збільшила гучність. Аж поки шум і гуркіт музики не заглушив шум і гуркіт, у її голові А баси не відбивали удари Сильніше за серце І можливо На хитку секунду вловила цей настрій Уклала перемир'я Сама з собою Зараз спостерігала, як зима Влаштувалася в місті Їй подобалась тиша цієї пори року Але вона ніколи не схвалювала Її самовладання Ще до того, як випадав сніг Осінь стигала завершити всю роботу Прибирала листя і дощенту старала літо зі спогадів. Зимі залишалося тільки зайти, не постукавши, принести мороз і забрати собі всю славу. Точнісінько, ніби чоловікові, який 20 хвилин посмажив щось на грилі, але за все життя ніколи не готував справжній обід. Зара не почула, як відчинилися балконні двері, але відчула, що якесь вологе вухо торкнулося її волосся. На балкон вийшов Ленард і став біля неї, обережно постукав по навушнику. «Що?» – відрубала Зара. «Ви курите?» – запитав Ленард. Він так і не зміг вибратися із кролячої голови, але в ній біля носа була маленька дірка, крізь яку можна було дихати. І Ленард був майже впевнений, що зможе затягнутися. «Зрозуміло, що ні», – сказала Зара і знову затолила вухо навушником. Ленард здивувався, хоч цього і не було помітно. За незміну незворушеного виразу кролячої голови, Зара була схожа на людину, яка курить, і якщо не з власної хоти, то принаймні, щоб зіпсувати повітря інших. Кролик знову постукав по навушнику. Зара з великим небажанням відкрила вухо. «Тоді чому ви на балконі?» – поцікавився кролик. Зараз зміряла його поглядом – від високих шкарпеток на ногах до розтягнутих трусів, а далі до голого тулуба з волоссям на грудях, яке вже починало світи. «Ви справді вважаєте, що у вашому становищі можна висловлювати сумніви щодо життєвого вибору інших людей?» – поцікавилась вона. «Але не настільки роздратованим тоном, як би їй того хотілося». Ленар почухав великі, завмерлі очі кролика і відповів. «Насправді я теж не курю. Тільки на святах і коли мене беруть в заручники». Він засміявся. Зара мовчала. Леннард стих. Зара затулила вухо навушником, але Леннард, звісно ж, знову постукав по ньому. «А можна мені трохи постояти з вами? Я боюся, Рогер іще раз поб'є мене, якщо я залишуся в квартирі». Зара не відповіла. Заклала навушник на місце, і кролик миттю по ньому постукав. «А ви тут на сафарі?» Вона здивовано кліпнула. «Що це означає?» «Я просто зауважив, на квартирних показах завжди є хтось такий, як ви. Кому не потрібна квартира, хто приходить просто із цікавості? На сафарі спробувати інший стиль життя?» «Я навчився їх розпізнавати». «Така же в мене робота». Очі Зари налились отрутою, але вона не розтоляла рота. Неприємне це відчуття, коли тебе викрили. Після такого хочеться щільніше закутатись у одяг, особливо якщо сам звик бачити інших наскрізь. Їй захотілося відповісти щось неприємне, щоб між ними збільшилась відстань. Але на власний подив вона запитала. «Вам не холодно?» Кролик похитав головою, аж Зарі довелося відхилитись від його вуха. Поплескав по своїй волохаті морді і реготнув «Ні-а». Кажуть, що 70% тепла тіло витрачає через голову, а на моїй оце от застрягло. Тож зараз я втрачаю лише 30%. «Ідіот», – подумала Зара, але нічого не сказала. Кролик зніяковів і додав. «Ну, це був жарт». Я, мабуть, не дуже чутливий до температури. Чоловіки, одягнені в такі щільні труси, взагалі-то не мали б вихвалятись стійкістю до мінусової температури. Подумала собі Зара. Знову натягнула навушники, сподіваючись, що тепер він відчепиться від неї. Але ще до того, як Ленард знову постукав по навушнику, вона вже знала, що він почне з фрази «я». Я насправді актор. А ці зриви квартирних показів – то просто підробіток». «Як цікаво», – мовила Зара. Таким тоном, що лише діти та оператори телефонних продажів могли сприйняти його як запрошення продовжувати. «Нелегкі тепер часи для працівників культури», – закивав кролик. Зара неохоче опустила навушники на шию, фиртнула. «То так ви виправдовуєтесь за те, що наживаєтесь на агентах з нерухомості? Хоч для них час теж». Нелегкий. «Чому ви, працівники культури, ні за що не визнаєте позитиву капіталізму, за винятком тих випадків, коли самі заробляєте на цьому?» Ці слова буквально вирвались із Зари. Вона сама не розуміла, чому їх сказала. Між кролячими вухами виднівся міст. Вуха задумливо погойдувались на грудневому вітрі. «Вибачте, але ви, здається, не з тих, хто вболіває за агентів із нерухомості», – сказав кролик. Зара фиркнула, не рознівавшись. «Та мені байдуже. І на продавців квартир, і на покупців. Але мені неоднаково, що ви не розумієте, що ваш підробіток маніпулює економічною системою». З кролячої голови не сходила дурнувата усмішка, а в цей час у усередині глибоко замислився. Тоді сказав найдурніше, що могло прийти на думку чи то людині, чи то кроликові. «А я що маю до економічної системи?» Зара намастила руки, порахувала вікна. «Увесь задум полягає в тому, що ринок повинен мати можливість саморегуляції. Але такі, як ви, руйнують баланс попиту і пропозиції», – сказала вона радше зневірено, ніж сердито. Кролик, звісно, жмиттю все заперечив. Та й дуже передбачувано. «Це не так. Якщо цим не займатися, на моє місце прийде хтось інший. Я не порушую закон. Квартира – це найбільша інвестиція. Люди хочуть заплатити найвигіднішу ціну. Я лишень надаю послугу, яка?» «Житло не повинно бути інвестицією», – спохмурнівши, відповіла Зара. «А чим же воно має бути?» «Житлом». «Ви що, комуністка?» – реготнув кролик. Зарі закортіло вдарити його по носі, сильно. Але натомість вона тільки показала кудись між його вухами і мовила. Десять років тому під час фінансової кризи один чоловік стрибнув з цього мосту через те, що ринок житла на іншому боці земної кулі зазнав краху. «Невинних звільнили» а ви не отримали бонуси. Знаєте, чому? Але ж ви зараз перебільшуєте. Тому що таким, як ви, було байдуже на баланс системи. З середини кролячої голови почулися супіння з нотками зневаги. Леонард так і не розумів, із ким затіяв дискусію. Ну це ви вже загнули. Фінансова криза сталася через банки. Я не придумую. «Правил? Ви це хотіли сказати, що не придумуєте правил, а тільки граєте в гру?» Втомлено перебила його Зара, яка воліла випити нітрогліцерин і пострибати на батуті, аби лише не вислуховувати ще одного чоловіка, який вирішив повчати її в питаннях фінансової відповідальності. «Так? Тобто ні, але?» За своє життя Зара не мала часу провела в залах рад директорів де більшість присутніх носили запанки і могли передбачити, чим завершиться монолог цього типу. Тож вона вирішила заощадити свій час і його голосові зв'язки. «Дозвольте, я вгадаю. До чого вже це? Вам байдуже на продавця цієї квартири. Вам байдуже на Рогера і Ану Лєну. Ви дбаєте тільки про себе. Але тепер ви захищаєтесь» кажучи, що на ринку нерухомості неможливо шахрувати. Бо ринку насправді не існує, а це насправді конструкт. Є лише цифри на екранах комп'ютерів, тому ви не несете відповідальності, так? Ні, почав було Ленард, але навіть не встиг дихнути, бо зараз сердито вела далі. Тоді ви згадаєте якісь пусті теорії популярної психології, що гроші не мають цінності, оскільки вони також просто конструкт. А далі, звісно, почнеться лекція з історії. І ви також, такий мудрий і дорослий, станете викладати мені такий малий і неосвічений економічну теорію та історію створення біржі. Може навіть захочете розповісти про Ханой у 1902 році, коли місто боролося із нащастям щурів, пропонуючи жителям винограду за кожного вбитого щура. І якщо ті принесуть поліції щурячі хвости? І до чого це призвело? Люди стали розводити щурів. Ви знаєте, скільки чоловіків розповіли мені цю історію, щоб пояснити, що прості люди егоїстичні і ненадійні? Знаєте, скільки таких, як ви, чоловіків зустрічаються щодня кожній жінці? Чоловіків, які вважають, що кожна думка, яка з'являється у їхніх малих чоловічих мізках. Це подарунок, який треба нам презентувати. Леннард у цілях власного ж захисту вже відступив на три кроки у бік поручнів. Але Зара, так би мовити, набрала обертів. Тож він встиг сказати тільки «Я?», як вона зразу ж зашипіла. «Ви? Що ви? Ви не жадні, Це все інші, так?» «Ви це хотіли сказати?» Кролик замахав вухами. «Ні, ні, прошу ж, прошу вибачення. Я не знав, що хтось стрибав із мосту. Ви його знали?» Узари розпашіли щоки. Шия під навушниками налилася кров'ю. Її слова були звернені не до Ленарта. Вона ж і сама не знала, з ким розмовляла. Але в неї було таке відчуття, ніби вона десять років чекала». Щоб ось так викричитись на когось. І плювати на кого саме? На себе насамперед. Тому вона знову заричала. «Ніяк не второпайте, що проблема в таких, як ви і я. Ми завжди захищаємось, кажучи, що всього лишень надаємо послуги, що ми просто частина ринку, що винні в усьому самі люди, бо вони жадібні». Їм не слід віддавати нам гроші. І потім самі ж дивуємось, чому біржа зазнає краху і в місті купа щурів. Від гніву взари став диким погляд. Вона задихано відмахнула з ніздрів пару. Кролик нічого не відповів. Скляні очі на його голові витріщились на Зару. Допоки та намагалась вгамувати серце биття. А тоді з середини голови почулось якесь репіння. Зара навіть подумала, що старий паскуда дістав інсульт Але потім зрозуміла, що з таким звуком Ленард нестримно сміється, тресючи животом Він сплеснув у долоні Я вже й не розумію, про що ви говорите, якщо чесно Але, здаюсь, ви виграли, виграли У Зари звузились очі від страху і від злості з кроликом простіше було розмовляти, ніж з іншими людьми, бо не треба було дивитись Ленарту в очі. Але Зара не була готова до такого виходу почуттів. Вона згинала і розгинала пальці, притискаючи їх до Стеон. Згинала і розгинала знову і знову. А тоді мовила уже не так голосно. Я виграла? Серйозно? А чи виграли Анна Лена з Рогером? Він хоче розбагатіти, а вона хоче ощасливити його, але насправді вони зайняті лише одним – відтермінуванням неминучого розлучення. Але від цього ви, мабуть, тільки зрадієте, бо тоді їм доведеться купити дві квартири. І тоді щось сталося. Ленард вперше підвищив голос. Ну, знаєте, припиніть, тому що це, це вже… «Я в це не вірю!» «У що ж ви тоді вірите?» – крикнула Зара у відповідь. І настала та мить, коли в неї надламався голос. Зара заплющила очі, затиснула кулаками навушники. Вона десять років чекала, що хтось поставить їй таке запитання. Тому почути мало не збило з ніг, коли Ленард відповів. «У любов!» Ленард спромігся вимовити ці слова так невимушено, наче вони були цілком звичними. Зараз не була до такого готова. Але ж розв'язлитися можна і через дрібніші причини. Голос із королячої голови тепер звучав приглушеніше. Ленард почувався ображеним. «Ви говорите так, ніби я був би радий, якби люди розлучались. Навпаки. Неможливо, Відвідати сотні квартирних показів І не зрозуміти, що любові у світі все-таки більше Навіть Зара не знала, що на це відповісти Кролик до того ж справді на вигляд був змерзлим І через це вона відчула ще більше роздратування. Ну що за телепень із кролячою головою? Припиняй уже свої балачки про любов і замерзай, щоб тобі було добре як усі нормальні телепні. Думала собі Зара, готуючи якусь нещадну відповідь, але натомість просто запитала. І на чому ж ґрунтується ваше припущення? Кролячі вуха хилитнулись. На всіх тих квартирах, які не виставлені на продаж. Зара схопилась за шию. Зрозуміло ж, її розлютила не ця абсолютна ідіотська відповідь, а те, що Ленартові бракувало пристойності, як усім нормальним людям, щоб бути повним телепнем. Телепня романтика майже неможливо витримати, і це майже доводило жінку із навушниками до божевілля. Тож вона мовчки дивилась на міст, потім поступово зітхнула і дістала сумочки дві сигарети. Одну запхнула кроликові в носа, а другу заклала собі до кутика губ. Кроликові принаймні вистачило розуму, щоб не поминути, що Зара наче сама сказала зовсім недавно, що не курить. Вона це оцінила. Він випадково підпалив собі носа, коли вона пристягала йому вогник запальнички і мусив потріпати себе долонями, щоб перестало горіти. Це вона теж оцінила. Вони курили без поспіху. Тоді Леннард, дивлячись понад дахи, мовив серйозним тоном, але не звинувачувано. «Можете думати про мене, що забажаєте, але Анна Ліна – одна із небагатьох клієнтів. Які? За яких я вболіваю? Їй байдуже, розбагатіє її чоловік чи ні. Вона лише хоче, щоб він почувався потрібним. Усі вважають її такою покірною, залежною від чоловіка». Думаю, що вона завжди мусить поступатися і жертвувати собою заради його кар'єри. Але... Вам відомо, ким працювала Анна Лєна? Ні, визнала Зара. Вона була керівницею відділу аналітики великої американської промислової компанії. Я спершу навіть не вірив, бо ця пануся несе таке, що і не розбереш до пуття. Але можу заприсягтись що в цій квартирі немає розумнішої та освіченішої за неї людини. Коли їхні діти були малими, Рогерова кар'єра розвивалась добре. Але кар'єра Аннелени ще краще. Тому Рогер відмовився від керівної посади на своїй роботі, щоб мати змогу більше бути вдома з дітьми, допоки його дружина продовжувала їздити у відрядження. Це мало потривати всього кілька років. Але кар'єра Аннеліни піднімалася все вище, а Рогерова стояла на місці. І що більшою ставала відстань між ними у плані зарплати, то важче їм було помінятися місцями. Їхні діти виросли, Аннеліна реалізувала всі свої мрії. І тоді вона, звісно ж, сказала Рогерові, що тепер його черга. Але йому вже не пропонували керівних посад. Він став застарим. Вони не знають, як про це говорити, бо ніколи не вміли висловлювати словами те, що відчувають. Тож вона намагається повернути йому борг, переїжджає з квартири на квартиру, займається ремонтом, веде спільний проект. Тепер у Рогера немає дітей, про яких треба піклуватись, тому він почувається непотрібним. А Аналіна просто хоче мати дім. Можете говорити про мене всіякі паскудства, але не смійте закидати мені, наче я їх не підтримую. Зара закурила нову сигарету, більше для того, щоб можна було не відводити очей від вогника. Це Анна Лєна вам розповіла? Ви були б здивовані, дізнавшись, про що розповідають люди. Та ні, не була б, прошепотіла Зара. Вона хотіла сказати йому, що їй потрібна дистанція, що вона не може припинити мастити руки антисептиком, що перераховує всі речі у кожній кімнаті, бо це її заспокоює, що любить електронні таблиці та прогнозні розрахунки, тому що вірить у порядок. Але також хотіла сказати, що економічна система, якій вона присвятила своє життя, тепер стала проблемою для всього світу – тому що ця система виявилась надто міцною. Ми забули, наскільки жадібними буваємо, але насамперед забули, наскільки ми слабкі, і тепер це нас знищує. Зара хотіла про все це розповісти, але за своє життя вона вже звикла, що люди або не розуміють її, або не хочуть розуміти. Тож вона мовчала і щиро шкодувала, що не змогла, Змовчати раніше. Вони стояли і курили свої сигарети. Зара навіть не очікувала, що присутність кролика її не особливо дратуватиме. Та й загалом цей день приніс стільки нових вражень, що вона не встигала їх сприймати. і Її пальці вже торкнулися краю навушників, коли вуха кролика знову хитнулися у її бік. Зара бачила, що він обдумував про що ще запитати, щоб продовжити розмову. «Чоловікам, на думку Зари, це вдається найгірше, тому що врешті вони здатні лише на два запитання. Ким ви працюєте? І ви заміжня?» Але цей простий господи Ленар таки зробив над собою зусилля і запитав. «Що ви слухаєте?» «От чорт!» – подумала Зара. «Ти міг би врешті змерзнути і дати мені спокій?» Вона вже розтолила рота і хотіла стільки всього йому наговорити, але спромоглася тільки на «Грабіжник скоро здасться. Поліція може у будь-яку мить увірватися до квартири. Вам краще зайти всередину і одягнути штани». Кролик розчаровано кивнув. Залишив Зару саму із навушниками, музикою на найвищій гучності. А вона все перераховувала вікна знову і знову. Навряд чи хтось скаже, що це була історія любові, про яку пишуть вірші. Але на тому балконі вони збили один одного з ніг. Розділ 55 Естель обережно постукала у двері гардеробної. Юлія відчинила. Я просто хотіла сказати, що піца скоро буде. Але ж ви, дитинко, тепер їсте за двох. І, мабуть, дуже зголодніли. «Хочете щось перекусити? У морозилці є їжа». «Тобто я мала на увазі, що в людей мала би бути якась їжа у морозилці?» – запропонувала Естель. «Дуже дякую, але все добре», – усміхнулася Юлія. Їй було приємно, що Естель про таке запитала. Інші теж могли б поцікавитись, чи не голодна вона, а не загалом її самопочуттям. «Що ж, ну добре, тоді не буду заважати». Мовила Естель і взялася зачиняти двері. «Хочете зайти?» – запитала Юлія. «Правда, таким тоном, коли трішки сподіваються, що відповідь буде ні?» «З радістю», – цвіркнула Естель. Зайшла, зачинила за собою двері. Тоді притулилася біля драбини і вмостилась на останньому сидячому місці в гардеробні, на скрині, яка стояла в глибині. Там вона згорнула руки на колінах. М'яко всміхнулась і сказала, що ж, усе ж таки приємно тут сидіти, правда? Я вже стільки років не їла піцу. Звісно ж, не стану заперечувати, що пограбування і захоплення заручників це для нас не надто велика приємність. Але хочу сказати, усе ж таки добре, що грабіжник виявився жінкою. Ви згодні? Чим не радість, що дівчата вміють за себе постояти. Юлія приклала великий палець до маленької точки на перенісі, сильно натиснула і зуміла опанувати себе, щоб відповісти. «Угу, погрожує нам пістолетом, але принаймні жінка». «Не думаю, що пістолет справжній», – швидко втрутилась Анна -Ліна. Юлія заплющила очі, щоб не було видно, як вона їх закотила. Естель з цікавістю усміхнулась і повела далі. «Так-так, я прийшла і перебила вас. Оце якась стара, ненормальна пані. То про що ви говорили?» «Про шлюб», – схлипнула Анна Лєна. «О!» – вигукнула Естель, ніби щойно побачила улюблену категорію запитань у телевікторині. Юлія трохи відтанула від її запалу і запитала. «То вашого чоловіка звати Кнут? Ви вже довго одружені?» Естель взялася мовчки рахувати, аж поки не відчула, що згубила лік цифрам. «Ми з Кнутом були одружені завжди. Так воно буває, коли старієш. Час, який був до нього, перестає існувати». Юлія зізналась сама собі, що відповідь їй дуже сподобалась. «І як можна протриматись в такому довгому шлюбі?» – запитала вона. «Треба боротись», – відверто відповіла Естель. Ця відповідь Юлії вже не так сподобалась. Звучить не дуже романтично. Естель хитро сміхнулася. Ви повинні завжди слухати одне одного. Але не весь час. Якщо весь час слухати одне одного, ви ризикуєте, що потім перестаєте одне одного пробачати. Юлія невтішно потерла брови. Раніше ми зру добре ладнали. Колись нам було так добре разом, що ми навіть не зважали, коли не вміли ладнати. Часом я навмисне перечила їй, тому що в усьому нам було аж занадто добре. А тепер я, ох, навіть не знаю. Просто часом буває, що я вже не маю такої певності у наших стосунках. Естель покрутила обручку на пальці і задумливо облизала губи. Мискнутом, щойно закохавшись, Відразу домовились про те, як будемо сваритись. Бо Кнут завжди говорив, що рано чи пізно закоханість минає. І тоді починаються сварки. Хочеться нам цього чи ні? Тому ми уклали угоду. На зразок Женевської конвенції, коли країни домовляються про правила війни. Ми з Кнутом пообіцяли. Якими би сердитими одне на одного не були. Ми не станемо навмисне говорити про те, що може зранити іншого. Ми не будемо сваритися для того, щоб здобути перемогу, бо тоді, рано чи пізно, хтось із нас таки переможе. А цього не витримає жоден шлюб». «І це працювало?» – запитала Юлія. «Не знаю», – зізналась Естель. «Не знаєте?» Закоханість між нами так ніколи і не минала. За таке її неможливо було не полюбити. Естель трохи порозиралась по гардеробній, ніби хотіла щось згадати, а тоді стала і підняла кришку скрині. «Що ви робите?» – здивувалася Юлія. «Я тільки подивлюся», – перепросила Естель. Ані Лені це страшенно не сподобалось, бо Анна Лена взагалі-то вважала, що існують неписані правила про те, куди можна заглядати під час квартирних показів. «Так не можна. У такі речі дозволено заглядати, якщо вони відкриті. Ну, звісно, якщо це не кухоні шухлядки, їх можна відкривати. Але тільки на секунду, щоб поглянути, яких вони розмірів, але не можна перераховувати столове приладдя. Чи оцінювати людей за їхнім стилем життя, чи щось подібне. Є ж якісь правила. Можете відкрити посудомийну машину». Але ж непральну. Просто ви бачили дуже-дуже мало квартирних показів, сказала їй Юлія. Я знаю, зітхнула Анна -Лена. А тут вино, радісно вигукнула Естель і витягла зі скрині дві пляшки. Вино, піднесено повторила Анна -Лена. бо, мабуть, коперсатися в речах для того, щоб знайти там вино, це цілком відповідало її правилам. «Хочете?» – запропонувала Астель. «Я вагітна», – зауважила Юлія. «Тому вам не можна вина?» «Вагітним узагалі не можна алкоголю». «Але ж це вино!» Очі Астелю округлилися. вона ж справді пропонувала із добрими намірами. «Вино – це просто виноград. Діти люблять виноград». «Вино теж не можна», – терпляче підтвердила Юлія. Ізгадала, як Ру відповіла Акушерові в пологому відділенні, коли та звичкою запитала, чи не вживають вони багато алкоголю. «Постійно, тепер я мушу пити за трьох». Акушерка не зрозуміла, що Ру пожартувала, тому запала напружена мовчанка. І згадавши про це зараз, Юлія засміялась. «Коли ти вже одружена з ідіоткою, Сміятися доводиться частіше. «Я щось не те зробила?» – занепокоїлася Стель. Вона пала воно просто з пляшки, а тоді передала їй Ані Лені, яка без вагань вихилила два великі ковтки, що для Ані Лени було геть невластиво. Якийсь дивний видався для всіх день. «Ні-ні, я згадала дещо про свою дружину». Сміхнулася Юлія, щасили намагаючись погамувати сміх, хоч це їй вдалося з дуже незначним успіхом. У Юлії дружина – ідіотка, як і Рогер, запопадливо пояснила Анна Лєна для глястель, надпивши такий великий ковток, що той не вмістився їй у рот. І вино потекло з носа, аж вона закашлялась. Юлія нахилилась і поплескала Анна по спині. Естель послужливо забрала в неї пляшку і попивала далі. Потім сказала «Кнут не ідіот, справді. Він просто дуже довго паркує автомобіль. Я хотіла, щоб він був тут, щоб я, ну я, я не була готова опинитися в заручниках сама». І Юлія всміхнулась. «Ви не самі, ви з нами. А та грабіжниця, здається, нікого не хоче скривдити. Я впевнена». «Що все буде добре. Але можна дещо у вас запитати?» «Звісно, Люба. Ви знали, що в скрині було вино. Чому ви стали шукати саме там?» Естель почервоніла, вагалась, а тоді сказала. «Вдома я маю звичку ховати вино в гардеробі. Кнут вважав, що це є по-дурному». Тобто я мала на увазі, він вважає, що це по-дурному. Але я ж знаю, що люди в чомусь можуть бути схожі. Тому подумала, якщо тут живе хтось, хто переймається, що люди прийдуть до нього додому, знайдуть пляшки з вином і подумають, що в цій квартирі мешкає особа, в якої проблеми з алкоголем, то кращої схованки для вина, ніж у гардеробній, не знайти». Аналіна випала ще два ковтки, голосно гикнула і додала. Ті, хто мають проблеми з алкоголем, не тримають удома невідкоркованих пляшок. У них стоять тільки порожні пляшки. Естель вдячно всміхнулась і відповіла, навіть не подумавши. Як мило з вашого боку, кнут, мабуть, без вами погодився б, очі старенької жінки заблищали і не лише від вина. Юлія замислилась, так наморшивши чоло, що аж змінилася її зачіска. Вона ніжно поклала долоню на руку Естель і прошепотіла. «Естель, Кнут не паркує машину, правда?» Від смутку вузькі губи Естель ніби стерлися з обличчя. Слова ледве могли протискатися крізь них, але вона нарешті сказала «Ні». Розділ 56 Допит свідка. Дата – 30 грудня. Ім'я свідка – Ленард. Джек, я хотів би пересвідчитись, що все правильно зрозумів. Ви прийшли на показ квартири не як покупець, а тому, що вас найняла Анна Лена, щоб зіпсувати цей показ. Ленард. Правильно, Ленард без кордонів. Це я. Дати вам візитну картку? Я також працюю… На паробоцьких вечірках, наприклад, якщо наречений відбив у вас дівчину. Джек, то це ваша робота – псувати квартирні покази? Леонард: ні, моя робота – акторство. Просто зараз дуже мало пропозицій на ролі. Але я грав купця у Венеції у місцевому театрі. Джек, хіба у Венеції? Ленарт, «Ні, ні, тут, у місцевому театрі». «Джек, я мав на увазі, що вистава називається «Венеціанський купець», а не «Купець у Венеції». «Та нехай, можете розказати щось іще про злочинця?» Ленарт, «Навряд, я розповів усе, що пам'ятаю». Джек. «Добре, що ж, вибачте, але я мушу просити вас затриматись ще на якийсь час». У нас можуть з'явитися нові запитання. Леннард. Жодних проблем. Джек. Ага, ну, останнє. Що це таке було з тим фаєрверком? Леннард. Тобто? Джек. Злочинець вимагав фаєрверк. Леннард. І що? Джек. Хіба це нормально тримати людей у заручниках і вимагати фаєрверк, щоб їх звільнити? Нормально вимагати гроші. Леннард. Я перепрошую, а хіба нормально взагалі захоплювати людей у заручники? Джек. Так, маєте рацію, але чи вам не здається, що феєрверк – це якась дивна вимога? Це останнє, що зробив злочинець перед тим, як вас випустити. Ленард. Навіть і не знаю. Це ж Новий рік. Усім подобаються феєрверки. Хіба ж ні? Джек. Окрім власників собак. Ленард. Ох, Джек, що таке? Ленард. Я просто здивувався. Я думав, що всі поліціянти люблять собак. Джек. Я не казав, що не люблю собак. Ленард. Більшість людей каже, що це собаки не люблять феєрверків. Але ви сказали, власники собак. Джек. Я не дуже люблю тварин. Ленард. Вибачте, це професійне. У такій роботі, як у мене, вчиться читати людей. Джек, у роботі актора? Ленард, ні, не в тій. До речі, а інші ще у відділку? Джек, хто інші? Ленард, ну ті, хто були у квартирі. Джек, ви запитуєте про когось конкретно? Ленард, про Зару, наприклад. Джек, наприклад? Ленард, не треба робити вигляд, ніби я запитав щось непристойне. Я ж можу просто запитати. Джек, так, зараз ще тут. А що? Ленард. Та я просто поцікавився. Буває, що хтось викликає твою цікавість. За останній час вона виявилася єдиною людиною, яку я не зміг прочитати. Скільки я не намагався, але нічого не зрозумів. Чому ви смієтесь? Джек, я не сміюсь, Ленард. Та ні, смієтесь. Джек, вибачте, я не хотів. Просто мій тато любить повторювати одну фразу. Ленард, і яку? Джек. Він каже, що з тими, кого не розумієш, найчастіше одружуєш, і тоді все життя намагаєшся зрозуміти.